Hej och välkommen till The Effort Cast Jag heter Nick och jag kommer att vara i er värd. Idag är det torsdag den 19 april Och det här är The Effort Cast Episod 021 The Effort Cast spelas in Av rollspelsgruppen Team Effort Som spelar Dungeons and Dragons tillsammans Och i The Effort Cast så pratar vi Om detta rollspelande Men också om mycket annat Såsom böcker, tv-serier, filmer Musik, ja, allt som intresserar oss Och idag så är jag med mig Anna Sam. Sandra Hej Och Håkan Hej Så du var där också Håkan Mm, -hmm. jag är här Och idag så ska vi diskutera alla möjliga ämnen Och vi börjar som vanligt med att prata om veckan som gått Och sen efter veckan som gått så kommer faktiskt en nyhet Som är en typ av citatlek som vi har tagit fram Vad säger ni? Vi har ju testat här lite innan Tyckte ni det var kul? Det var kul och det, det var ett tag som vi hade något nytt i showen vi, vi har kört på vårt spår nu ganska länge Men det, jag gillar det, det ja, är bra vi, vi får se om det blir kul att lyssna på också Och sen kan vi nämna också att veckans tema handlar om fusk Och att fuska på olika sätt och på olika ställen i livet Men kanske mest i spel antar jag Kanske kanske mest. Men vi kan ju börja som, och prata som vanligt om veckan som gått Så Nick vad har du tänkt på i veckan som gått? Jonik. Ja, jag har. Det är, det är konstigt att låta mig börja egentligen på den där. Men det är väl inget jag göra åt nu? Ja, men verkligen. Jo, jag, i veckan som gått så har jag sett på serien Sherlock som. Ja, Håkan, du är den som har pratat om den här serien väldigt länge. Ja, ah, och eh, jag tror jag Anna har pratat om den i, I The Podcast också Ja, precis, någon gång tidigare Men vi har inte pratat så jättemycket om den egentligen Den, den är ju från 2010, den här En engelsk serie Det har släppts eh, två säsonger nu Men det var tre stycken avsnitt per säsong Och det är ganska långa avsnitt vi är cirka en timme, och ibland mer än så till och med Långa Jag tror att ja, i säsong två tror jag att de är typ En och en halv eller en och tjugo ja, eller och de, Det nästan blir som tre filmer Ja, nästan, de är väldigt långa och Jag, jag släcks såg i hela säsong två också Så att det var ju det, tog det är så här klassisk med korta brittiska serier som är Wire in the Blood, och alla de, de där deckar att de är, de är korta säsonger men med långa avsnitt som, som filmer nästan, ja. ja är, men anledningen till att jag vill ta upp den här är att det här är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men det är också det skapar också något typ av intresse för att Sherlock. Detta är ju kan man börja man säga, en modern setting, eller vad man kalla det. det. Det utspelar sig idag helt enkelt. Mm. Men, och han har med sig sin Watson Precis som alltid Och det, det som är intressant är att han ska framstå Som att vara någon typ av övermänniska Så han kan alltid i princip Direkt lista ut genom att bara se på dig Och höra dig prata lite Vem är du? Vart kommer du från? Vad har din familj för problem? Vad är dina stora problem? Vart har du varit? Vart är du på väg? Allting genom att bara kolla på alltså, en, genom att göra olika iakttagelser på kläderna, sättet man rör sig på, frisyren, alla möjliga sådana här saker. Man tycker att han borde bli en spåman istället. Eller det känns väldigt lukrativt, en lukrativ möjlighet. Ja, för fast För en det... sån med sådana krafter. Ja, men verkligen. men det, känns, det, det är lite det han är också, men han... Han är ju inte det här på något sätt för att han vill hjälpa folk, känns det som. Utan han är ju det för att han är uttråkad egentligen. Mm. Men den här scenen, den har fått 9,1 på IMDb. Och jag tycker, överhuvudtaget tycker jag det känns som att de engelska serierna har blivit bättre de senaste åren. Eller det har i alla fall kommit ett par riktigt bra engelska serier. Ja, alltså jag vet inte om jag håller med för jag har ju gillat andra engelska serier fast jag tänker mer på typ Brideshead Revisited från 80-talet Ja, för du tänker riktigt gamla då Jag tänker riktigt gamla men du menar liksom att de har blivit bra i en eh, USA-standard om man inte jämför med HBO-serier Precis, för att vi är, vi är uppväxta egentligen utan de engelska serierna som, som några typer av liksom stora produktioner men nu har det ändå kommit en del just i med Doctor Who som faktiskt verkar funka över hela världen i princip Vi har ju Sherlock här Vi har Jekyll som också var med Men frågan är Allt det här är, allt det här är Ja Moffat. men precis, och det, är det, och det är lite det jag vill komma in på Är det bara en mans förtjänst Alltså skaparen Steven Är Egentligen inte, för det var Russell T. David som, som, som satte igång nya Doctor Who Eller hur Anna? Ja det var det men förlåt, innan vi kommer alldeles för långt ifrån den poängen du sa först Jag vill bara påpeka att de inte får att verka som kör och har någon superkraft För han förklarar alltid vad det är han gör Vilket är ganska viktigt för en sån här serie ah, Att det är, liksom, det, är ändå, det är ändå liksom det är, Man skulle väl kunna göra det här i verkligheten Om man, om man bara uppgraderar verkligheten lite grann <laughs> det, är liksom, det är inte liksom stålmannen som kan flyga eller någonting Eller någon, någon som läser tankar Utan det är deduktion mm. Det är deduktion och logik och, all, och det är det som allting bygger på liksom Precis, jag ville bara så att det inte låter som om, som om vi får låta som en superkraft För de gör inte det i serien, och vilket jag tycker är väldigt, väldigt kul Ja, verkligen, men, men samtidigt som du säger, det skulle behöva vara en liten uppgraderad verklighet Han skulle typ behöva ha synen av en hök lukten av en, liksom, lukta lika bra som en hund och så vidare Kanske för att i verkligheten kunna göra det som han gör i serien Självklart så är det ju en, en tv-koll ja, ja, ja, ja, exakt Däremot så är det inte så att han känner liksom nyanser i lukter Man kanske känner lukten av någon cigarr så här, Men då har han testat det också hela, eller Tillbringas senaste året med att känna cigarrlukter För att kunna göra det sen så, liksom, så, ja, så det skulle väl gå Men mycket mer begränsat i verkligheten Ja, och sen, och sen så känns det som att För att kunna göra det som man har gjort så måste man typ ha upplevt Nästan allting som finns någon gång också Så som du säger, och det är, det är väl där det största problemet ligger men, men har alla ni sett den här serien? Ja mm. Och tycker alla den är lika bra som jag? Jag tycker nog att det bättre. Du tycker den är ännu bättre. Har du sett den flera gånger? Ja. ja för för jag, jag känner för att se om den direkt igen. För att den var så otroligt häftig. Jag måste ja, säga. Alltså, det var... eh, jag kommer inte alls ihåg att jag hade sett första säsongen när den andra säsongen började. Så jag vet inte. Jag antar att jag inte tyckte att den första säsongen var så bra. För jag har verkligen inga minnen överhuvudtaget av vad som hände där. Men eh, när det var liksom tillbakablickar eller så så. Eller jag såg någon trailer eller vad det var Så kände jag igen att jag hade sett det Och man kan väl säga också Att uh, vissa, jag tycker ändå var lite ojämt, typ som avsnitt två uh. I säsong ett Var inget vidare, tyckte inte jag Det var med någon Kina, maffia och grejer Jag gillar det, jag tyckte om det Alltså det, det första var ju Det första var, uh, bara för att köra lite, köra lite History mer, det första var baserat På den, den första boken uh, Den Serien hette A Study in Pink Och den hette A Study in Scarlet Den första boken där Så det är ju, De började liksom i början Med tillräckligt mycket saker som var olika För att man inte skulle kunna gissa sig till alltihopa <laughs> Även om man hade läst boken Det andra avsnittet Som sagt, det är det som jag inte kommer ihåg Så jag, jag misstänker att jag också tycker att det var det svagaste Men jag, jag, jag kommer ihåg att jag gillade den då ja. Och så tredje avsnittet var ju, ju fantastiskt. Ja, verkligen Helt fantastiskt, men det var, det satt, det var inte bra Rakt igenom serien liksom Men den stoppas bra i sin helhet Som man verkligen borde se den Och Sen kul att det börjar komma serier från något annat än USA Som är liksom av den här klassen För det, som du sa Sandra Det är ju inte så att, att, att England inte har gjort bra serier någon gång Men det känns som att det inte är det vi är uppväxta med i allmänhet Vill ni veta någonting som ni kanske redan vet? Amerika håller på att producera en Sherlock Holmes-serie eh, som är liksom sett i New York med eh, Lucy Liu, tror jag, är en av, som, som är Watson. Och med någon annan som Sherlock Holmes, då, fast i, i USA. Oh. Mm. Så, eh, bleh. <laughs> ja. Men Det är ju exakt vad de gjorde med Life on Mars också. Så skulle de ju ha en amerikansk version av den. Ungefär det är The Master. Precis. Ja, precis. The Master. Det är för övrigt också en väldigt bra brittisk serie. Den är väl ganska ny, är inte det? Jo, den är ganska ny. Jag tror 2000... Nio eller någonting så här. Den gjorde de ju två säsonger för John Sim tyckte att det räckte med det. Och sen då... När The han, Master. Precis, när The Master tyckte det. Och sen när han slutade då gjorde de en uppföljare, en annan serie. Den har jag inte sett för den verkade inte lika bra. På tal om uppföljare, Anna. Du har ju spelat en uppföljare till ett spel en del nu. Eller en bete ja. till en uppföljare i alla fall. Kan berätta lite mer om det? Absolut. Jag... Eh kom in på Mists of Pandaria-betan i förra veckan. Yay! Det, uh, yay. det är alltså den uh, kommande expansionen till World of Warcraft. Och jag tror att det är andra eller tredje veckan som det, har, som det betar nu. Så det är väldigt tidigt. Allting är inte implementerat. Mycket är trasigt, men det är ändå bättre än det var de första dagarna. Så där. Pandor! Ja, det är Pandor. Det är Kina och alla drar för panda skämt i, i general chat när man springer runt som panda och sådär. Tycker att Blizzard har snott grejer från Disney och tvärtom. Och, ja. Men de vet, om att, de vet om att pandorna var med i Warcraft 3 innan... Eh. Mm. Jo, de, de gör det och ändå så tycker de att... Ja, men de har ju med... Så här, eh, de, de har ju mer typ kampsport eh, Och så har de mer det här och det här Men jag känner nog mer att det är så här Både Disney och Blizzard har tittat på Kina Och vad man kan göra ungefär Och så har de tagit ungefär samma grejer Vad har Kina? Nu ska vi se kommunist Nej det funkar inte i spel <laughs> eh, Pandor och tranor och, eh, Pandor! Pandor! Mm. Men är, är pandor den enda selling i nya? Pandorna är ju den stora selling kanske i det att det är den nya rasen och att den kan välja mellan hård och alliance efter level 10. Sen får man även en ny klass som är munk som kan vara healer, tank eller dps. Men är det bara um. pandorna som kan vara munk? Nej, det är, det är inte alla, alla raser men det är de flesta. Till exempel kan undead vara munk. Oh, tyckte det var lite, lite skoj där Kan man Men... alltså vara pandamunk? Ja. Alltså, det alltså jag har verkligen svårt för det här. <laughs> har, det inte gått, har det inte gått för långt? Nej, jag tycker ju inte det. För att pandaren är ju del av har ju varit del av Lauren sen Warcraft, som Håkan nämnde. Så att det är ju del av Ja. Och de är, de är mercenaries i VC3 också, i expansionen. Så att, mm. de, är, att de kan vara på båda sidor passar bara, ja. passa bara bra. Precis. Jag ser fram emot en dag där det kommer odöda pandamunkar. Och, och jag skulle så gärna vilja ha odöda versioner av andra raser. Jag verkligen. En, enda anledningen till att de inte har det är ju för att. Det skulle bli för många modeller och för att man ska kunna känna igen silhuetter och sådär ah. Nej, nej Anna Enda är inte att de inte har döda pandor i ett spel Det för att det vore dåligt <laughs> att ha döda, döda pandor i ett spel Det finns inte typ tre kvar Men i Men de är ju ändå levande på ett sätt <laughs> Precis, de är ju odöda så, och, um, och så kommer någon, någon kines ska ut och försöka fixa en egen odöd panda så alltså har vi inga pandor längre <laughs> Bra gjort Anna um, och så, Kinesiska versionen av uh, World of Warcraft- där gör de ju väldigt mycket. Till exempel så odöda... Man ser benknoter på dem i vanliga versionen. Det gör man inte i kinesiska. Även typ odöda drakar. De har vanliga drakmodeller. Därför att de, man får inte... Det finns vissa grejer man inte får se helt enkelt. Det som är intressant också nu är att de... de här nya pandorna, deras... Om man tittar på grafiken, om man tittar på de är uppbyggda, liksom... Polygoner och så här, så är de ju väldigt detaljerade. De har ju ansiktsuttryck och verkligen... Ja, de kan stänga ögonen på riktigt Vilket ju gör en väldigt avundsjuk När man spelar en annan ras mm. Men tanken är väl att de håller på att uppdatera De gamla raserna också Det är bara det att de är rädd att folk ska bli upprörda För att de gör om saker Men jag tror ju att Jag, jag tror inte att folk är så fästa vid liksom, De där fula deras, gamla deras grejerna från livlösa, döda manikänger Ja, precis Jag har en, jag har en tanke då mm. Folk säger att de håller på att, de håller på att att så håller på med WoW 2 mm. och jag, jag, jag undrar alltid varför de skulle göra ett WoW 2 när, när, när ni köper alla spelen då, bara de lägger till blinkande äh, ögon. Ja, jag tror en anledning till att de inte skulle göra WoW 2 tror jag är för att de väl har sett rik med Everquest, eh, tror jag det är som, som det blev två versioner, var på vissa stannade kvar och spelade den förra och sådär mm. det finns liksom ingen anledning att göra två versioner, för som sagt de, folk, folk köper expansionerna och folk köper eh, små eh, Companion Pets och Mount så det, det, ja, exakt ja. Och eh, ifall de då skulle liksom stänga ner Vov-serverna WoW när, när tvåan kommer Tror jag att folk skulle bli det, det tror jag är enda gången Alltså när det gäller just Vov WoW, mm. Ifall de skulle stänga ner de, de serverna när tvåan kom Då är det enda gången som du vet När fansen säger Då tänker jag köpa tvåan Det, det kommer att vara enda gången som det är sant ja. Någonsin i, i spelhistorien Ja faktiskt För att det är Att, att lämna bakom Folk som har spelat nu i sju år Att lämna bak, lämna de här karaktärerna bakom sig och Gå vidare till en tvåa Jag tror inte det är... Jag tror inte det finns i någon. Liksom. Det går inte att föreställa sig. Jag, vet inte, jag är inte säker på att jag håller med. Er, för, det, för det kan ju vara mycket väl så att de håller på med en två. Men att de, de kanske räknar med att den här affärsmodellen liksom kommer hålla. Så att den är liksom lukrativ för dem. Det kanske håller i fem år till. Låt oss säga att de har det som något max. Mm. Sånt, så att mellan tre och fem år till kommer vi liksom kunna tjäna bra med pengar på det här. Mm. Att fortsätta att släppa ja. explosioner. Och att de sed sedan då när det inte finns längre. Alltså när det inte går bra längre, att de, då, kan de, då, då har de ett eh, då bara och 2 på gång. Då har de ett WoW 2 på gång. Och så låter de det liksom ah. ske någon effektiv transition där ett tag. Och sen så stänger de ner mm. servrarna eftersom. Liksom. Och då är alla så beroende ändå så att någonting ska de göra. Så då köper de. Liksom, de som inte redan har köpt tvåan då köper de tvåan When you put it like that. <laughs> de håller ju just nu på med sitt projekt, Titan, som de kallar det- som ska vara någon sorts fps mmo som de har pratat om jättelänge och ingen vet någonting om det egentligen- men det ska inte vara warcraft ip liksom. Um, alltså de har ju grejer på gång, uh, men just nu verkar det inte som att- de har några sådana idéer, utan nu är det mer... De håller ju fortfarande på att göra om... Hur Vov hur WoW nu ser ut, till exempel i den här nya det, En grej jag tycker om väldigt mycket är att de har gjort om det här med, med Talent trees, det har nästan gjort om helt och hållet Det är, mycket, det är lite så här Diablo-inspirerat och det är lite mer De går åt det hållet att man ska välja saker för att det är kul Snarare än för att man får lite mer DPS och sådär Och det tycker jag nästan de verkar ha lyckats med den här gången Snarare än hur det blev med Cataclysm då de inte gjorde det jag fick in min hunter på betan igår Senast jag gick in och kollade Och det var... på något sätt så slog det mig i mitt huvud Åh vänta, helt plötsligt så förstår jag min hunter Jag har, inga... Jag har liksom inga Närstridsattacker längre Jag kan skjuta på nära håll Och allting jag väljer är roligt Extra credits gick igenom skillnaden På alltså, när man har val Som egentligen inte är några val för det, det Så har det varit i Vov WoW, liksom, om, om man väljer fel då, är man, då, då kan man inte spela längre eller hur alltså, Då är man väl liksom, alltså, ut ur leken så liksom alla, alla de här tusen valen som finns blir det inga val utan det är bara liksom... Ja. För folk kollar på ens, ens talent och säger att Nej, men du skulle ha valt det här för att det är ju högre DPS och du, du måste välja just den här späcken. Och det är ju självklart bara en tidsfråga innan det händer nu också. Men, men för, för tillfället. Men sen så har det ju inte varit förut heller att man själv har... Om man bara är casual gamer och inte spelar med andra så märker man ju inte heller själv av så mycket av om man tar det en eller det andra i talentrisen- det är ju först när man kommer upp till typ level 80 eller så- så man får något riktigt kul att välja. Nu är det mer så här, eh, om, man tänker, om man tittar på Hunter- att första så var det, fanns det tre olika- crowd control grejer alla tre är bra att ha på olika ställen men de var lite intressanta och sen kommer man upp till grejer som att antingen kan du få en, en flock med, med korpar eller så kan du få ett wild animal som kommer att hjälpa dig och lite så, likadant med glyphs är nu mera vissa är kosmetiska bara och vissa är mer att de gör om talangerna snarare än att bara ha en massa siffror om att de blir bättre eller sämre så att, ah. så att jag tror att de är, de är på rätt bra väg att få till någonting Men nu är det ju tidig beta också Så det kan ju bli så att de helt gör om det här mot slutet Eller att, ja, efter att folk klagar Eller sådär, och så är inte alla klasser klara etc. Så jag tror att just nu så Verkar favoriten enligt alla vara Warlocks, och det är såhär, ja, ah, de ska få allting Den expansionen, ska vi inte få någonting och, ja. Men så låter det ju alltid då... eh, Se, eller hör gärna Episod, vilket du är Det nu är gnälliga jävlar av The Effortcast För mer information om det här <laughs> <än> om det. <laughs> Ja, precis men så du har, provat beta, du har provat beta nu Så säger du nästa version Blir det bra eller blir det fiasko? Jag säger att det... Oh, jävlar, vad <hållt> det blir bra, jag tror på det här mm. Då kan ju du få prata om fiasko istället, Håkan <hållt> Fan vad snyggt, jag blir så glad Förlåt att jag bara... <hållt> Håkan gillar övergångar <hållt> så mycket så att han blir helt till sig <hållt> Håkan blir väldigt glad Men, alltså... men nicklat lite som att Ja, ah, nu. nu kan vi gå iväg. <laughs> alltså alltså är att här. övergångar alltså egentligen är det som ordläkare, Det finns inga bra övergångar. Det finns bara sådana man liksom mindre mindre liksom mindre man hör Precis, exakt. Och det där, det där var ju liksom det bästa. Det var extremt bra faktiskt. Yes, egentligen har jag ha ha träffat bra. rätt 21 avsnitt krävde det 21 avsnitt av försök Typ tre gånger äh, Men, jag, men jag, jag tänkte, jag ändrar mig Istället för att, för att prata om Fiasko så tänker jag prata om Och blev ju en haj, Johanna Kollionens serietidning så, Nej förlåt, jag vill bara <skratt> <skratt> <skratt> Jag ville bara nämna Johanna Kolljonen Det här också Så det är tredje avsnittet i rad nu mm. Ja uh, Fiasko, tänker jag prata om mm. <skratt> Om det är okej mer? er Ja och eh, anledningen till att jag pratar om det nu är för att eh, Jag spelade det i helgen Tillsammans med eh, Anna Och Sandra och eh, Stefans Som är också en gammal effortcast Medlem Men, ja. Jag tror man vill kalla Stefans Eller Steffi <styr> Nej <reet> nej, nej. <styr> nej, Fiasko är ett rollspel Och nu är det så här att om man är van vid kanske Dungeons and Dragons som, som några av oss är Så kommer man inte känna igen sig vid, eh, vid, vid Fiasko, det minsta till exempel finns det inga monster, det finns inga hitpoints, inga klasser och inga raser. Eh, om man inte räknar människor som att de tillhör klasser och raser. Men, ja. <går> man rullar tärningar kanske typ fyra gånger eh, under, under hela spelet som pågår i kanske tre timmar. Det finns heller ingen kontinuitet. Varje spelomgång av Fiasko är liksom en egen enhet, en egen film kan man nästan säga. Och det är också... Film som är, lite, som är lite inspirationen Bakom Fiasko för att det de vill fånga Är känslan i sådana här Lite gangsteraktiga filmer där allting går fel Kanske in Bruges Kanske The Usual Suspects eh, Kanske någonting av Coen-bröderna Något sånt Kanske allting med coen -bröderna. <laughs> Kanske allt med kommer vad varför inte liksom Jag ska försöka förklara nu lite, lite uh, fort så här hur man, hur man spelar fiasko För det är väldigt abstrakt känns det som Men jag, jag tror jag har något sätt att förklara det på i alla fall Ni får säga, ni har ju spelat det så om, ni inte, om inte ni fattar vad jag säger så har jag antagligen misslyckats mm. Så Man inleder varje session då Med att välja ett, uh, ett playset Och ett playset är lite som the setting För hela liksom, ens äventyr det är bakgrunden, det är alla ens pjäser Så till exempel finns det, det finns en cowboystad Som playset Det finns ett förortssamhälle Det finns en småstad Och det finns en forskningsbas På Arktis Så det är det man gör först Man väljer vart man är någonstans Och för att sen göra sina karaktärer Så ska man bygga upp ett, ett nät Av relationer till alla runt bordet så till exempel, om vi har valt eh, förorten som vi hade gjort då senast. Kommer ni ihåg det? Ja, mm -hmm. mm. Då ska man då eh, se hur alla runt bordet är relaterade till varandra. Och då gör man det med dem man sitter bredvid. Så att om jag sitter mellan till exempel Stefanie och Anna, vilket jag då gjorde av en ren slump senast, så ska jag liksom bygga upp en relation till, till de här två. Och då var det så senast att jag och Stefanie var familj. Vi var kusiner till varandra. Medan jag och Anna var arbetskamrater. Och då var eh, jag var en förskingrare och Anna var min revisor. Så där har man lite, där har man lite liksom relation mellan oss Och eh, Alla andra gör, gör samma sak så att Alla har relation till alla runt bordet eh, Förlåt, de man är bredvid uh. Efter det så vill man ju liksom Ha lite mer saker, så då, så då börjar man lägga till eh, Locations till alla de här Relationerna, så till exempel hade jag eh, En country club Det var en relation, eller det var en location Som jag och Stephanie delade Och då var det så att Stefanie bodde på den efter Eftersom hon, var, hon, hade blivit, hon hade skilt sig Från sin fru som var Sandra då Och när man har lite locations vill man ha lite objects Till exempel kanske en pistol Eller en porrgömma Eller ett lik som det var senast <laughs> Jag tror att Sa Sandra och Stefanie hade ett lik som, de, som deras relation liksom mm. hade gemensamt Jobbig, jobbig eh, grej att ha gemensamt med något <laughs> <ja>, Det här <laughs> Ja. Det visade sig att det skulle bli det också Och det sista man har och det här är någonting som ska finnas i spelet. Det någon i spelet måste ha en need. Alltså någonting som måste utföras. Och det är det här som kommer att driva själva rollspelet. Och den need vi hade, det var att mellan, mellan eh, Anna och Sandra i vårt liksom, nät av relationer så fanns det ett need. Och det, det, detta need var eh, to get even with a drug dealer. Den första halvtimmen av Fiasko tillbringar man med att på det här sättet liksom bygga upp ett nät av relationer, locations, objekt och needs till varandra. Där har man ju en eh, grundförutsättningarna för att liksom, bygga en film utifrån det. Det känns ju som det man, det man gör det är att man försöker mellan varandra med hjälp av de här olika förutsättningarna som du har nämnt så försöker man ju spela upp. Som i en liten miniteater. Det tycker jag är nästan det lättaste sättet att förklara det för någon. Att det är att man i princip skriver en film i grupp. Men att man spelar upp den i gruppen. Precis. Och själva uppspelet då sker i två akter. Och i varje akt så får man ett antal scener. Och scenerna är då det som närmast kan liknas vid en encounter i D&D. Det här är en väldigt dålig liknelse. För att en scen är... Att en karaktär liksom ska hamna i en situation. Och den situationen ska helst involvera de andra karaktärerna. Och då någon location man har, man har liksom bestämt innan. Det här är för att man inte ska liksom tillbringa en halvtimme med att, med att göra ett nät av relationer. Och så bestämmer sig Nick för att vara i Paris. Då funkar liksom inte det med, med de andra. Så det är därför man, man har de här relationerna i början. Ja. Och då, då, och då liksom under de här akterna och under de här scenerna, ska man liksom bygga upp. En film tillsammans. Och helst då ska det gå åt helvete. Eller det kommer gå åt helvete. För det är så spelet fungerar. Och det är det man gör. Man ägnar sig tre timmar och skriva åt. Att skriva en, en film helt enkelt. Mm. Som då slutar med någon slags klimax. Där så mycket som möjligt har gått åt skogen. Jag tror att min karaktär ville ta livet av sig. Men det fanns ingen ammunition i, i, i vapnet. Till exempel. Så det, det, det är fiasko att diskutera. Var det kul att nu och spela förra gången? Det är jättekul. Det var jättekul. Det blir ju väldigt... Väldigt fritt, det är väldigt kul Man får äh, agera ut Precis, för alltså det man gör är att När man gör en scen så kan man ju liksom säga att, alltså, Det kan vara allt ifrån vi, Vår, vår, vår alla första scen var mellan eh, Jag tror det var Sandras scen Och Sandra valde att det skulle vara mellan Sandra och Anna Och de satt och diskuterade på en bar Men det hade likadant kunnat vara en biljakt Man är inte begränsad till någonting utan man, man bara gör det, det man vill göra Det tyckte jag också väldigt mycket Att det som var förutbestämt var Relationerna mellan karaktärerna och just det där drivande. Men man fick ju själv utifrån vad som var rimligt och själv bestämma hur ens karaktär skulle vara och hur den skulle agera i olika situationer. Och så. Nej, Fiasco är. Det är verkligen skitkul. Jag har ju bara spelat ja. det en gång men Man skrattar väldigt mycket för att man skapar så himla, ibland sjukt häftiga situationer som man skulle vilja se i en riktig film. Jag tänker en annan sak, just gällande fiasko. Mm. Vore det inte möjligt att själv, när man har kommit in i spelet lite mer, kanske bygga en egen miljö och säga att man jo. är typ på ett fängelse eller liksom själv... Jo. Och det är väldigt intressant, Sandra, för det finns communities på internet där de, där de gör just det här. Anna hittar det, vet jag, men jag, jag tänkte att jag ville köra direkt i regelboken senast. Men Sandra, kan, kan inte du fortsätta att berätta om vad du har tänkt på i veckan som gått istället? Jag har ägnat väldigt mycket tid faktiskt åt att läsa en bok som heter The End of Mr. Why. Den är skriven av en författare som heter Scarlett Thomas. Nej, va? Är det ett namn? Ja, <laughs> det kan vara ett taget namn. Det är en ganska tjock bok. Som, det är faktiskt första gången på väldigt länge som jag har fått den här känslan av- att man verkligen inte kan lägga ner den- utan varje ledig stund som man har så tar man upp den och börjar läsa. Det är väldigt svårt att bestämma boken- för att den har ganska stor del fantasy i sig- Eh, mm. Samtidigt som den utspelar sig i nutid eh, Och huvudpersonen pratar väldigt mycket om en massa olika filosofer och... är, det, är, det, är det den här genren som människor kallar magisk realism När de inte vill kalla sin bok <skratt> fantasy? Det kanske är det, alltså, jag har aldrig läst någon sån bok tidigare Jag har också hört om den genren men men, <laughs> för det, det är lite det du skriver. Det, det är Nej, nej, nej det, det är inte fantasy. Det är bara en värld där det finns magi och trollkarlar och vampyrer. Men det är inte fantasy! Okej. Okay. Okay. <laughs> um, <laughs> ja, Nej, alltså den här. Den, den handlar om eh, en huvudperson som heter Ariel. <laughs> som i den lilla sjöjungfrun. Eh, som är någon slags eh, fattig doktorand som. Eh, Mest sitter och typ, läser och böcker och tänker på böcker, och man får se det ur hennes perspektiv, och hon funderar jättemycket på en massa olika filosofer, och eh, så röker hon en massa och går omkring och lever sitt vanliga liv. Typ. Eh, sen så får hon eh, höra talas om via sitt forskningsprojekt, då en bok som heter The End of Mr. Why. <laughs> och eh, då är det så såklart så att den här boken finns i ett väldigt begränsat eh, antal exemplar. Och eh, dessutom så det finns ingenting ingen information att hitta eh, om den på nätet. Eh, och eh, det sägs vart nu... Det sägs eftersom det inte finns någon information om den. <laughs> Men det sägs att eh, boken är förbannad. Och att eh, alla som läser den har dött. Och så, en dag, så går hon in på en bokaffär för att eh, hon har lite tid över innan hon ska någon annanstans. Eh, och så finns ju såklart den här boken jättebilligt för att hon är fattig. Eh, så att hon kan köpa hem den tillsammans med några andra av någon praktikant i bokaffären som tycker att, ja ah, visst, här har du. Det är typ där som historien tar fart. Eh, och... Eh, Sen så får man läsa lite. Man får läsa med Ariel då när hon läser boken. Och jag kan säga att The End of Mr. Y i boken är, verkar vara ganska mycket tråkigare än den där man läser om den. <laughs> Men själva grejen är i alla fall att den handlar om en man som får tag på ett sätt att ta sig in i en fjärde dimension- Eh, han eh, blir ilurad på typ en karneval En slags eh, magisk bryggd typ <laughs> eh, Som eh, gör att han eh, kan ta sig in i den här fjärde dimensionen Som kallas för troposfären Och inuti mm. den här dimensionen Så eh, samlas alla tankar som någonsin har tänkts Och eh, man kan... Ta sig in i andra personers medvetanden och liksom surfa på deras tankar tillbaka i tiden. Det är väldigt så här. Det, det, det är ganska flummigt i den världen. Det här är ju det här är precis vad som. Alltså, om det här är något som faktiskt händer i bokens verklighet, vilket jag antar att vi är tvetydigt, men. Eh, så är det precis magisk idealisma. Så alltså det är ju någonting helt fucked up, Men det är inte fantasy. Nej, nej det är ju inte det. Men ja. <laughs> I boken som Arje läser eh, så handlar det dels om hur den här mannen... När han har varit med om fjärde dimensionen så försöker han få tag på receptet eh, på den här drycken som ger honom tillgång till den. För att han vill tillbaka dit. Eh, och till sist så kommer han på hur han ska göra, få tag i receptet som också då står i boken i boken. Så sen försöker Ariel också få tag på det här receptet trots att hon vet att det slutade dåligt för den här mannen. Och så, ja, det är väldigt mycket meta i den. Det känns som att hela boken är meta. Du har tappat bort mig typ. Du har metat tappat bort mig. Jag tappade bort mig. I, I att du tappade bort mig. <laughs> ja, men själva huvudgrejen är i alla fall den här eh, fjärde dimensionen. Om man tänker på det så det är det en ganska tydlig metafor över Böckernas värld också. Eftersom eh, den här världen innehåller allt vad alla någonsin har tänkt. och Man kan ta sig in i andras medvetanden och man kan resa genom folks minnen och så. Det är ju exakt samma sak som man gör i Böckernas värld, den värld som hon levde i redan tidigare. Um, så att det, det meta på extremt många nivåer. Jag tror att du skulle gilla House of Leaves även, även fast den nog är alltså Stephen King varianten av det här fast ändå inte. Ja, oh, nej. Alltså det, det, är inte, det är inte Stephen King som har skrivit den, men den är, då, det, det är liksom lite mer skräck och lite oh. mer, den, den, den är lite mer på så här saker man är rädd för typ mörker oh. och vad är det som händer, varför jag har, ingen, jag har ingen kontroll över mitt liv och oh. så. Och så Och den här är ju inte liksom den är inte så det är ganska så här det är en hel del så här deppiga grejer som finns med i den men den är skriven på ett ganska lättsamt sätt eller inte lättsamt men man blir inte nedstämd av den. Så det, det är en sån här bok också som, får, som man gillar för att man får känna sig smart när man läser alternativ som man inte gillar för att man känner sig dum. Precis som Effortcast. Ja. <laughs> Precis som Effortcast. Nej, men det känns man blir smartare av att läsa den, känns det som. För att man lär sig mycket nytt också. Vet ni någonting man inte blir smartare av? Det är vår nya citatstävling <här> som vi kommer ha efter nästa paus. För det, det känns som att vi måste gå vidare faktiskt. Vi har pratat i 200 ja. timmar ungefär. Vad säger, som, vad säger Håkan om att medan vi andra går och knäcker upp en Coca-Cola så sätter du dig och snickrar på en ny jingel. Och sen så kommer vi tillbaka efter pausen med det är nya. Okej, okay, yes Börja snicka då Go. Så Pow! kommer vi tillbaka inom kort Och där var vi tillbaka från pausen Håkan, blev du nöjd med den nya jingeln? Jag känner att den fångade verkligen Den, den vibben jag ville att den skulle ha Jag känner liksom att den talar till oss Den talar till oss inför den nya citat -tävlingen. Vem, vem är modig nog att börja med i citattävlingen? Jag vill ha en frivillig. Jag. Då ska jag berätta för dig, Håkan, hur den här tävlingen fungerar. Det är så att jag har och sitter här med tre citat som jag har tagit fram. De här citaten kan komma från filmer, böcker, tv-serier, ja, allting som intresserar oss. <laughs> för att citera mig själv. Om du är riktigt jävlig så tar du ju. Om, om du riktigt jävligt tar du ju någonting från ett brädspel eller någonting, alltså någon textrad. Men jag fattar vad du menar. Jag är helt... På. Precis. Det kan vara ifrån, ifrån i princip vad som helst som är lite effortcastigt, som vi brukar säga. Mm. Eh, och då kommer ni helt enkelt att få höra ett citat i taget. Och så kommer ni turas om och börja och diskutera lite för sig, vad det är för någonting. Och sen så kommer jag ge er poäng utifrån det här. Exempelvis om det är en film så kommer ni, om ni lyckas gissa att det är en film... Få ett poäng, lyckas ni vilken film det är, så får ni två poäng. Och lyckas ni typ sätta årtal och skådespelare och massa allt möjligt coolt. Då, då, då får ni en drös med poäng. Får jag fråga en sak? Mm? Är det här ett sätt att försöka weed out The Weak Ones? Så att efter x antal episoder så kommer den som har fått minst poäng inte få vara med i podcasten längre? Inga kommentarer, men ja. Eh, Okej. Okay. Nu ska vi se. Vi börjar på första citatet. Håkan har Spartacus-aktiskt sagt eh, satt sig som frivillig. Jag hoppades att mina slavkamrater skulle ha sagt No, I'm Spartacus för att liksom visa, visa gemenskap, men nej. <laughs> Vi får hoppas för deras skull att det inte är Spartacus-citat som kommer då. För du verkar ha bättre koll på dem. Första citatet. First blood is mine, last blood counts for more. First blood is mine, last blood is more. Last blood counts for more. Count, ah, nice. Och då tänker jag säga att jag, jag, jag tror att det där är en film. Och jag tänker mig att det antingen är en askool... Jaha, uh, kolla, du, nu tror att du avslöjar dig. Det är dialog, okej. Okay. Det är dialog. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det är fortfarande en film dock tror jag Och det, då tänker jag mig antingen boxning Eller så tänker jag mig krigsning Och då tänker jag med, om jag tänker mig krigsning Tänker jag snarare med, med svärd Eller någonting lite mer fyllt än att skjuta varandra För annars är man inte så där mycket first bloody Och så har vi ju hmm, Okej, okay. jag tänker säga att det är från en Rocky film En Rocky film Jag tror att det är jag tror att det är från en, en rockyfilm de, Det är någonting de, de säger mellan Matcher eller rundor Jag, jag tror inte det de säger jag, jag tror inte att de säger det liksom Medan de slåss. Utan att det är first blood som att de vann en fight. Men jag vet inte. Det är min chansning Okej. i alla fall. Det kan vara helt fel. En rockig film alltså. Nu ska nästa eh, göra, göra som jag gjorde. Resonera kring det. Precis. Jag tycker att det låter som en av Kents låtar på engelska. Oj. <laughs> typ ifrån Isola skivan. Is den engelska. Fast jag vet inte vilken låt. Vilken högåtsare. Ja. Det ska också, Sandra, det ska sägas att om det är så att du tror samma som jag eller liksom om du, om, alltså man får gissa på samma saker om man, om man vet att det är rätt. Så att om du, om du nu gissade på den här för att, för att du visste att jag hade rätt så, så bör du inte göra så. Men jag, jag gillar din gissning man ska satsa högt, har jag hört. Man ska satsa högt. Det får han ju många poäng ifall det här hade mm. Nu ska vi inte avslöja. Det kan också vara någonting som Jocke har sagt i en intervju någon gång. Det är det är inte så här, jag tänker typ Aftonbladet. Första blodet är mitt. Nej, Nej jag, jag tar låttexten istället. Du tar Jocke låttexten. Och Anna, vad tror du att det här är? Jag kommer ju att gissa vilt. har suttit och funderat här. Jag tänker mig film... Tänker mig någon Mortal Kombat-film Ja ah. Är det ditt sista ord? Mm. Det är en clean sweep här, jag har lurat er alla Okej okay. det, ah, det... det här är från en bok Om jag säger R.A. Salvatore Ja, ah, helvete, jag visste att jag kände igen det Ja, ah, för du har det. läst de här böckerna För det är urböckerna de om, ur om Drist och Durden. Drist-Durden Dris Ursäkta, ah. det är ju så jäkla konstigt namn <laughs> Ja, och det uttalas egentligen drissigt bara att du Så till och det. med ja. Och det är mellan en karaktär som heter Artemis Entreri Artemis Entreri mm. och drist Precis och, och, och, och detta är alltså, ja vad, vad, vad kallar man dem nu igen? Vad är drist? Drist är en drau det här är alltså böcker med magi och svärd och alver och så så det är det är magisk realism. Det här är en fantasybok skulle jag säga. Är ni redo för nästa citat? Alla har nu noll poäng. Ja. Mm. Mm. Det var vem, kul börja. Vem ska få nästa citat? Jag väljer att du får det Sandra. Okej. Okay. Okej, okay, och nästa citat är All have you know I can flatten steel with my thighs. Mm. Jag tänker ju först att det måste vara en... ja eller det, det, det, Min första tanke var att det måste vara en ganska korpulent person eller karaktär som har sagt det här. <laughs> Men sen så kom jag på att nej, det kanske snarare är att det är någon som har mer muskler. För det är ju någonting som man kanske skryter mer med. Så då väljer jag förstås eh, Patrick Bateman i American Psycho. Oh. <laughs> det är ingen annan av er som har läst boken, va? Jag har läst nej. den Sandra, Sandra, ja. Sandra Antingen så fintar du nu För att jag, jag tänker att du vet ju om alla citat i den boken Så att när du säger jag, jag chansar då är det, Antingen så är det, det Och så vill du lura bort oss från spåret Men, det här, jag gillar inte kommer, det här. kommer ni ihåg när vi hade Min lilla brettigistan eller special? Ja. Ja, då sa jag ju att det inte kom ihåg Riktigt slutet på American Psycho Och det här kan ja. faktiskt kan Mycket väl vara med I någon av de sista meningarna När han ja, inser okay. att uh, Saker och ting har gått snett Men I'll have you know I can flatten steel with my thighs Håkan <laughs> Ja okej okay, jag är med Håkan nu är det din Turisa. Ja. Jag tänker direkt på Chun-Li från Street Fighter Som har stora lår, stora lår Och som är en fighter Och därför tänker jag säga att det är från Street Fighter Något spel, någon, någon, någon nyare generation än Super Nintendo Så till exempel Playstation om det är så långt bak Fast jag tänker säga att det snarare är Det, det här är vad hon säger när hon du vet, dyker upp i en fight I Xbox Street Fighter som kom ganska nyligen ja. Det är Chun-Li Street Fighter Okej, okay. så du har alltså... Då har vi gissning på I have you know I can flatten steel with my ties Då har vi alltså gissning på en bok American Psycho, vi har gissning på Street Fighter Och Anna Alla skjuter vilt Det är kul det här <laughs> Jag tänker att det, Min första tanke är att det är en kvinna Mest för att det känns som en sån här grej De, de slänger in i olika medier för att så är det är, lite, det är lite sexigt där um, Men... Kvinnor? <här> Nej, det här med... F... De slänger in kvinnor i olika medier för <här> rädd <här> <här> Slänger dem i väggen <här> Nej, men just, just att säga en sån grej kanske det Var mer vad jag tänkte ja, på um... Jag måste bara säga att jag, jag tänkte Jag tog det på I'll have you know Vilket jag, vilket jag tycker låter defensivt det, det känns som någonting en kvinna säger snarare än en man För att jag är sån... Mm. Det, är inte, det är inte en helt dum uh, tanke skulle jag tro Med tanke på att det är, det är antagligen män som skriver Mestadels av de grejerna som vi Precis. läser Precis Jag tänker mig Jag ska, ska köpa på, på film Jag ska köra på Barb Wire Bara för att Pamela Anderson mm. Jag är så oh. besviken på er Tjejer ja. speciellt här nu faktiskt Aska. Detta är ett World of Warcraft citat Aha. Ingen mindre än Dwarf Female ah. <laughs> Dwarf Female Va? Ja ah, men det är när man tar ge... Slash Silly ah. Jaha Men jag använder aldrig Slash Silly Jag har ju en Dwarf Hunter så att jag, jag borde ju veta det Jag borde ha hört det där, Men jag, jag använder men, aldrig Nick. dem Mick ah. ett poäng för att det var tv-spel Ja uh, ah. Men det var ett dataspel hur, det ju... Nej jag skojar Du får ett poäng för att du gissade att det var ett spel yes! Och du gissade Det var ju faktiskt inte helt dumt Att du, du förstod att det var någon typ av tjej På sättet du har skrivet Och det är ju faktiskt en sån här liten I fightingspel så säger de ju alltid Lite så här små, silly grejer Innan de ska börja slåss Precis lite liknande den här World of Warcraft-grejen så att ja, som ser, fast som ser, i World of Warcraft då, så säger de det är en jätteful fake-skotsk dialekt. Så att, ja. mm. Mm. Men så in, inte helt dumt gissat, Håkan. Så du leder med Nej. en poäng mot 0 och 0. Let's get him. Mm. Jag har, nu har jag två citat här att välja mellan det sista. Men jag tar det som jag tycker kanske är enklast. Okay. För, att okay. ska kunna, Tack för att du säger det innan. Det är jättesnällt. Ja, lite snällt så att inte få lite poäng <laughs> så att det inte blir helt... Uh... Nej men man blir så glad när man hör att det är enkelt Det här är tp-grejen alltså när, man, när, man, när man vill sätta dit någon, någon. Säger, Det här är enkelt den här. Det här är ett litet längre citat Och det är du som kommer gissa först Anna Men så vi får mm. se, först så ska jag väl läsa det Sen ska ni kommentera på mitt uttal Och sen så kan vi okay. gå vidare Please, two minutes, I'll kill a dragon My life will get indefinitely better I might even get a date Infinitely better står där. Ja, jag vet, Jag kan inte riktigt uttala det ordet. <laughs> det är väldigt <laughs> svårt att uttala mitt i en mening. Det ger det, ger, det, ger det väldigt olika betydelser. Ja, det är mycket möjligt. Skulle det här vara lätt? Du är så snäll, Nick. Det är det här jag menar med det uttalandet. Det gör att man känner sig så jävla korkad när man inte kan det. Det är skitelar. <laughs> vi, um, vi tar... Vad heter den där filmen som kom? Um, Draktämjaren? Jag vet inte riktigt. Ja, den här tecknade... Den kan ha hetat Drakthamjärn eller någonting. David Tennant gör rösten på engelska versionen. Vi kör på det. Film. Sandra kan gissa nu kanske. Ja, jag, jag funderar lite grann på- om du antingen har lite av ett fantasytema på den här eh, frågesporten- eller om du hade det på de två förra- och nu går över till någonting helt annat- Sandra, har jag... Inte så där smart har jag inte alltid ett fantasytema. <laughs> ja, i och för sig, det har du rätt i. Då gissar jag på... Ja, det var väldigt länge sedan som jag läste Bilbo av Tolkien. <laughs> <laughs> och jag kom inte ihåg att han någonsin hade en dejt. Med <laughs> nej, så det vill han säkert ha, och det kanske han han höll någon liten eh, monolog eller dialog med någon annan om. Så jag, jag säger Bilbo rr tolken. Um, Håkan Jag måste säga att jag är, förlåt, jag måste säga att jag är, jag är arg för att du får det låta som om Bara för att det är Martin Freeman som spelar honom Så är inte Bilbo en lovable loser på det sättet um, jag, tänker, jag, jag tänker så här Alltså det är en drake med i titeln Vi är F-bordcast vi, vi spelar Dungeons Dragons Nick sa att det var enkelt Alltså är det D&D-filmen Alltså Dungeons Dragons-filmen från whatever det är, min, det är min gissning Så Håkan, du får ett poäng för att du gissar rätt att det är en film Ja ah, fan också mm. ah. Och um var det någon mer ses det fint. Nah, det är bättre än så för dig Anna. Jaha. Ja, för att detta är jag tycker du kan få rätt. Det här är från filmen How to Train a Dragon. Ja, men ah, det var den jag Ja med. precis. Och jag tycker Draktämjaren oh. får ändå räknas som rätt. Du menar ju rätt film. Ja. Oh. Och det är ju huvudkaraktären den här lilla ungen Hiccup. Det oh, är äh, David som, Tennant. <laughs> som säger det här. Oh, yes! Jag Har inte ens sett den. <laughs> jag, hatar jag, hatar jag hatar det här. spelet. Jag tänker inte aldrig spela det igen. Så att, jag förlorade, va? <laughs> Nej, delen första plats. Så det blir alltså 2-2-0 i poäng. Får jag ingen poäng för skådespelar? Ja. Oj, herregud. Du gissade till och med rätt skådespelare, ja. Ja. 3-2-0 ja. 3-2-0 i så fall då Jag hatar det här filmet Håkan, motsätter du dig logiskt annars tre poäng För att det är vi är fortfarande i utvecklingsfasen Nej, det av tävlingen det det väldigt, väldigt emotionellt ja. Du motsätter dig, det emotionellt Och det grösta. Så då är alltså Anna med hjälp av barnfilmen How to train a dragon Vinnaren i första eh, citat-tävlingen Vi har i Effordcast Jag tycker att det är värt en applåd Ja Det här var ganska kul. Det var jag tycker det var kul. jag har det. tråkigt. Oh, tyckte du att hon fuskade råkar? Oh, oh, jag ser vad du gör just nu. Uh, ja, Ja, vad bra. Då kan du prata mer om det efter pausen när vi har veckans tema som handlar om fusk. Så vi är tillbaka inom kort. Där var vi tillbaka från pausen Och den som kommer leda Temat, alltså när vi pratar om fusk Det är våra, våran allas Största fuskare, Håkan Den ärlige fuskaren eh, Till viss del, jag vill börja med att säga Varför fuskar man? Jag gör det för att jag kan Oftast Eller för att förenkla Och så ska jag liksom, ska jag liksom definiera lite grann här Det beror på sammanhanget såklart då eh, När det gäller för att jag kan Då, är, då handlar det om Brädspel och liknande eller kort spel Det är kul att se vad man kommer undan med för mig Och om man kan lyckas manipulera För att jag gillar, jag, jag gillar att försöka sådana saker Jag är inte på något sätt en mentalist eller någonting Men jag, jag tycker om att försöka se vad man kommer undan med Jag har inget fuskexempel nära till hand, men jag, men jag vet att damerna var med När jag talade bort Sandras telefon Senast vi, vi träffades Jag lyckades göra så att den dök upp i Stefanis sko och alla var jätteförvånade Ja just det ja. Fast är det ett fusk det är <laughs> nej nej, nej. Men, men, men det aktiverar samma del i min oh. hjärna Jag tycker att det är kul att, jag tycker är kul att luras oh. Och se, se vad, vad man kommer, kommer undan med eh, Och till exempel då så brukar jag fuska i Monopol Settlers of Catan, Small World eh, President och Slaven För att använda den, den politiskt korrekta termen på det spelet oh. och, och det handlar om saker som att se i fall folk märker att Om jag är bank så, så ger jag pengar till mig själv Varje gång när jag ger pengar till någon annan eller att jag kanske inte ger pengar till folk För att de tror att jag gett dem Men jag har inte gjort det Det är helt enkelt för att se vad man kommer undan med Och just Monopol anser jag att jag får göra det här För att det är ju Det är ett spel om finansvärlden Och där fuskar man <går> Men det är, är det egentligen spänningen för dig Mer än själva fuskandet? <går> ja, nu har vi kommit till liksom finalen på mitt blogginlägg här men det, men det handlar mycket om att man lever i ett ganska tråkigt samhälle Så att det här är för mig så här, den världens största rush jag har aldrig hört någon så upprörd Som när jag berättade för Joakim Att du hade erkänt att du fuskar I Settlers of Catan Och där, där fuskar jag inte Skulle jag säga utan, alltså, alltså, Jag gömmer ju vad jag gör vilket, vilket gör att det, det, det betyder att jag vet att jag fuskar mm. men, men det jag gör till exempel är att eh, I Settlers ibland Man, man har re resurser på handen I, i form av kort mm. Och ibland får medspelare Eller motspelare snarare i det här fallet Ta Liksom random kort från hans hand mm. Och det jag gör då är att jag, jag liksom, de, de kort som jag inte vill ge bort De har jag liksom i fickan eller någonting Och så räcker jag fram några andra kort Alltså de, de som inte gör någon skillnad de försvinner inte mm -hmm. Och då har jag ju fuskat ja, ja. Så du fuskar Ja, ja pre precis men alltså Du märkte att jag började med, jag började med att försöka bortförklara det Men med tanke på att jag gömmer vad jag gör Så vet jag ju själv att det här är inte helt okej okay. mm -hmm. det... Om man sen går vidare Förlåt Det som är det, det, det, det som gör att jag inte bryr mig så jättemycket det, Håkan vinner ju aldrig över Joakim i alla fall så att... Nej Precis Och eh, det leder mig nästan in igen på, på nästa Om jag fuskar för att förenkla Alltså då pratar vi om tv-spel För att jag brukar inte fuska Alltså jag fuskar inte när folk lider på riktigt Om vi spelar om pengar Eller om det är så här, om det handlar om skatt eller någonting Jag brukar inte fuska liksom, när, när verkliga saker står på spel Men i tv-spel till exempel Kanske jag vill slippa en tråkig bit någon gång För att jag har Redan, så Då fuskar jag mig till, nä till nästa bana. Eller God Mode eh, var ju klassiken från Doom. Var det var första spelet som hade God Mode. Om man, inte, om man inte klarar en bit av ett spel och vi ser slutet, då måste man inte ta sig förbi på något sätt. Mm. Mm. Då kan jag aktivera God Mode så man är odödlig och liksom kan springa förbi de där jobbiga fienderna. Ja. Vi har ju den klassiska ni... fusken GTA också. Och eh, som man kunde göra för att tala att man fick alla vapen Och sånt där bara alltså, I sådana spel som är mer sandlådespel Så kunde man fuska så att man kunde utnyttja sandlådan Så mycket som möjligt direkt Precis typ. mm. precis Och det här är ju för det här är grejer som liksom ligger, ligger kvar från När utvecklarna ville testa alla fordon och sånt Och så bara tar de inte bort den, den genvägen Så att man kan själv använda sig av den Och då är det så att självklart Om man kan köra med en tank hur mycket man vill Då tar man en tank och kör så mycket man vill med det Det är rätt kul mm. Det är lite grann som, som när jag spelade Sims och inte vill att mina Sims ska åldra. Eller om jag vill spela The Sims som en inredningssimulator och då använder jag Rosebud-koden. Liksom. Men det sånt... Sims jag fuskar mig genom allt där. Liksom allt jag gör är fuskar för att få det till min perfekta lilla samlåda. Liksom. Men sånt fusk känns inte som riktigt fusk. Alltså, eftersom man vet att det är andra som gör det och det, man, det, man får inte dåligt samvete för det. Ska det egentligen ens kallas fusk, om man ska vara ärlig ska, ska vi inte egentligen avgränsa fusk Till att vara någonting man gör Som också påverkar någon annan ja. För att äh, när man fuskar är... i exempelvis Sims För då börjar vi ändra vad fusk är egentligen Men när man fuskar i Sims när man bara spelar själv Då påverkar inte det någon annan Men när man mm. fuskar i exempelvis eh, ja, Något brädspel När man spelar med någon kompis ja. Då påverkar det också den personens upplevelse mm. Nick äh... Det du, du berättar är väldigt intressant, eller det du, det du säger nu. Och eh, folk smartare än oss har liksom diskuterat den skillnaden. Och den, den, den bredaste definitionen av fusk är när man liksom ändrar förutsättningarna till någonting de inte ska vara egentligen, och det är fusk. Och vilket gör att eh, Rosebud-koden i The Sims blir fusk. Mm. Eh, jag tänker med att eh, vi kommer länka till den här väldigt spännande... Eh, Uppsatsen som du, som du länkade till ja. Rick, till, till oss För den, den tar upp det här Att det finns olika grader av fusk Och liksom definitioner av fusk mm. Och är det då fusk om ingen lider av det och Om man fuskar i skogen och ingen ser det Har man då fuskat <laughs> Vad säger den här uppsatsen Håkan? Uh, uppsatsen uh, som är skriven av de här Som jag tyvärr inte kommer ihåg uh, namnet på Och jag sa ö uh, tre gånger där Den kommer alltså, den kommer inte fram till någonting Den snarare diskuterar De olika faktumen Alltså de olika definitionerna av fusk och då liksom att folk ser på det olika. Och den här människan är väldigt mycket för en viss typ av fusk. För han är programmerare. Han är typ någon form av, inte, inte en illvillig hacker. Men han gillar liksom att gå in i koden och liksom ändra saker. Vilket han menar kan utveckla spelet. För att då hittar han saker som utvecklarna själva inte visste om. Och det, det, det leder till en annan nivå av spelet. Men, men han, är ändå för, eller han är ändå mot till exempel folk som använder aimbot i Counter-Strike. Alltså mm. den... Men just så där att gå in och ändra i kod, det, jag tycker att det påminner lite grann eller det känns närbesläktat att eh, i princip eh, låna ifrån andras verk om man som författare skriver en bok till exempel. Och sen så börjar man med att ta väldigt mycket inspiration av någons verk men sen så gör man det till sitt eget, fast alltså på, på ett bra sätt. Om ni förstår vad jag menar. Inte att man plagerar utan att man. Du menar att det här är lite grann som att peta i svårskaden. Att det är, det är snarare att man gör någonting eget av det. Alltså det är inte, det är inte fusk utan det är bara en omagi. Nej, eller någon det, är man... det är ju snar... fortfarande fusk. Men jag menar att det ligger liksom när. Det är närliggande på något sätt. Det ligger ju ändå någonting. Jaha. Man skapar ju ändå någonting eget av det till skillnad från om man köper jättemycket vovguld. På nätet. Just, just fusk i online-spel. Han har uppsatt den upp väldigt mycket och pratar om att det, då, är det verkligen, då, då, då drabbar det folk. Ja, verkligen. Mm. Jag, har, jag har en annan sak som, som fusket har hjälpt mig att förstå: Vad gäller, vad gäller liksom effortcaste nöjen. Ja. Vill ni veta? Ja, mm. Jag kallar det Super Ni vet när man sitter i en film och så börjar bondskurken berätta hela planen för Bond så att han kan stoppa den. När man fuskar så förstår man varför skurken gör det. För att man är så jäkla smart. Om man vill dela med sig av vad man har gjort. Vilket då liksom gör att man direkt blir stoppad i det man gör. Och det, det har jag liksom lärt mig av att, av att fuska. Jag håller tyst om mycket av mitt fusk. För att kunna berätta om vissa saker. Så jag kan fortsätta med annat fusk. Bara för att jag är paranoid. Nej men det, jag förstår verkligen det. Ifall, ifall jag skulle vara en superskurk eh, När jag blir en superskurk Så kommer jag också att berätta min plan skrattandes för hjälten. När han ligger där och blöder. För att man är så jäkla smart alltså, Vet du hur svårt det var att få de där två vakterna Att vara därifrån och liksom få in nervgasen i banken Och alltihop är ju asgrym ja, Så länge man har typ huggit av superskurken Lämman eller sådär så är det väl rätt lugnt Ja, precis Men då är det fusk bara fast Det är det. fusk i fusket För att citera Joken så fuskar jag För att introducera lite anarki Upset the established order <laughs> Så det är därför jag fuskar Så hade du kunnat göra en övergång där, det avsnitt <laughs> ja, Men på tal om övergångar så är det en övergång yes. oh. För att eh, vi måste gå vidare det, man, man kan säga det också, det här avsnittet För att vi har ju testat det här med citaten Så det här kommer bli ett lite längre effortcast-avsnitt eh, Men från och med nästa gång Så kommer vi känna efter lite hur det här blev Och ja, vi kommer nog ha lite Nya idéer på hur effortcast-formatet Kommer levereras i framtiden och, det känns som att det kommer bli bra det här med citatdelen i alla fall. Så att eh, nästa gång kommer ni få se lite mer. Men nu tar vi en sista paus innan topp fem-listan. Och där var vi tillbaka ifrån pausen. Och Håkan... Du har just berättat mycket om fusk Och nu ska du berätta mer inför veckans topp 5-lista Jag tycker det är skärmigt att även när jag säger innan podcasten Att jag inte vill vara den som pratar mest så blir det ändå så <laughs> Bara för att jag är en snurbel som pratar för mycket Ni borde säga till mig, i alla fall, topp 5 Som vi alla vet är Effortcast-podcasten som verkligen bryr sig om sina lyssnare Och därför erbjuder vi, som, som ni vet, fin, fina fina weekendpaket för våra fans man kan se Stockholm hänga med oss. Och nu är helgen, det vill säga helgen som precis har varit för dig som lyssnar. Det här det är ett bra exempel. För ett av våra fans har då bokat budgetvarianterna av det här som är Håkan weekend -paketet. Det är det billigaste. Man kan liksom punga ut lite mer. Ska man få Sandra, Anna eller få The Big Spender, Nick Weekend. Precis. Men har man budget, har man budget så har man ju. Man kan inte liksom gnälla på det. Min lista. Är fem saker man kan se fram emot När man besöker Team Effort Så topp fem saker som sker under en Team Effort helg Kommer vi få vara med om det här de här grejerna? Alla kan betala mig för att få med <laughs> om denna weekend Om man okay. betalar för en helg med mig Så bör man läsa det finstilta först Nummer fem en tour av gamla stan Ja det stämmer För i egenskap av historiker extraordinär, så kan jag ge en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt Grund tor av gamla stan Eller som den heter Hette, upp, hette till 80-talet Staden mellan broarna Jag kan visa markeringarna efter de gamla stadsmurarna De hemliga fontänerna där det förut fanns badhus Och vid badhusen då så, så flöt stenarna röda av blod För att man körde blodlåtning Som var den stora grejen då Vi kan titta på gatan där, där det förr i tiden fanns en man som saknade ett öra eller två och det var då Bödeln vi kan se Stortorget där Stockholm Blodbad ägde rum vi kan se Stockholms eh, smalaste gränd en Mårten Trotsis, gränd som är 90 cm bred vi kan gråta över att Sageslottet Tre Kronor brann ned 1697 och ersattes med skolådan som vi kallade det Tessinska palatset där Kalle Kungen bor och se SF-bokhandeln allting som gör har i gamla stan Väldigt bra, så det är nummer fem på listan Staden mellan broarna Staden mellan broarna, jag älskar väl den titeln Det låter som en saga ja. Och jag ska nämna att de här, Det finns två stycken grejer på den här listan Som är väldigt stockholmspecifika. specifika Medan resten av listan snarare är Effort, alltså då behöver man ha oss För att ha två av grejerna behöver man ha Stockholm För att ha resten av dem behöver man ha oss med oss Annars, annars går det Så inte. ni som inte har effort, Effort Cast Crew Eller Stockholm, blir är svårt Nummer fyra, på, förlåt, vill ni, vill ni säga någonting efter min långa, långa, långa monolog? Nej, för vi har aldrig fått veta saker för, om Gamla stan. Nej, precis. Oh, det, finns, det finns tre, fyra anledningar för det. Det är för att jag antar att alla vet om det, för att jag antar att ingen bryr sig om det och för att ingen vill hänga med mig i Gamla stan. Jag kommer ifrån vi Norrland, vill jag hänger hänga med dig till. i Gamla stan. Okej, okay, då går vi kolla på de hemliga fontänerna. Ja. Och markeringar efter murarna. Ja. Den gamla stadsmuren. Okej, De, bra, du, då den här listan kommer bara göra dig ovän med alla haka. Alla kommer bara, varför gör du aldrig det här med oss? Varför får vi aldrig vara med när du... Eller hur? Och nummer fyra. Nummer fyra. Ja, okay. Och jag är inte världsvan, men nummer fyra är när man hänger med till medfört tunnelbanan i Stockholm. Jag är ingen globetrotter. Det kan, verka, det kan verka trångsynt, men inte fan minns jag att Circle Line i London eller att New Yorks tunnelbana hade konst, cool konst och bra historia. Jag säger nu att jag inte minns, för att det finns en möjlighet här. Att det faktiskt fanns en massa bra konst Men jag kommer bara inte ihåg det Nej. Och därför tycker jag att Stockholms Tundabana är väldigt schysst att se på Det finns mycket att se Och, och det, det kan man få njuta av om man då Köper håkanpaketet paketet Tundabana har ni åkt, eller hur? Någon gång, ja, sådär Men ingår, ingår färdbiljett då också I håkan -paketet. Nummer tre Ingen kommentar <laughs> Fan han. Du måste Nej, läsa det andra Nummer tre är, Nu kommer vi till de här grejerna som har med liksom, team effort att göra de här andra grejerna kan man göra utan Team Effort. Men för att få göra resten behöver man oss. Den väldigt fina gruppen Team Effort. Och punkt nummer tre. Sång. Ja, för Team Effort är en grupp där sången är i centrum. Det kan vara Singstar. Det kan vara k karaoke I helgen kommer det vara en singalong från Buffet the Vampire Slayer. Som, ju, som ni vet har ett eh, musikalavsnitt. SF-bokhandeln i Gamla stan, som är redan har nämnt. Han har en singalong. Och den här, just, just, just denna weekend så kommer då sångdelen av helgen bestå av singalongen. Håller ni med om att vi sjunger, mina vänner? Ja. Jag skulle säga att det går, det går liksom från folk som, folk som faktiskt kan spela och sjunga. Det vill säga alla utom jag. Till tondöva individer, det vill säga jag. Vi har allting däremellan liksom. Alla har ju sina specialiteter också. Anna. Du är en mästare på SingStar <laughs> Inte att jag kan sjunga utan för att jag kan träffa tonerna <laughs> Sandra, du är någon typ av rockstar-trummis, eller hur? Du är också DJ Ja oh. <laughs> oh. <laughs> oh. Det där var en prov på min sång förresten Ja, <laughs> oh, det var snyggt <laughs> Nick. Nick är ju allas våran spelman Med sin gitarr, sitt tre skägg och sin rutiga skjorta och Stefani, hon är väl eh, pianist? Jag skulle säga att sång är en stor del av Team Det Och mm. nummer två på en eh, effortcast-weekend så får man se på tv-serier Dojur Hjälp mig att uttala där du jour. Du jour. För vi ser ju på en hel del tv-serier Om man skulle lägga ihop alla våra serier Skulle det bli ungefär 100 000 stycken minst. Mm. Det skulle vara skitjobbigt att få veta denna... Hur många timmar vi tillsammans lägger på tv-serier Varje vecka Varför jag går vidare och säger att denna helg blir då självklart Community och eventuellt Game of Thrones Beroende på tid liksom Det finns tv-serier vi gillar helt enkelt Och Community är för i alla fall mig just nu en sån jag verkligen gillar Den är inne på sitt upplopp nu För den kommer antagligen inte fortsätta efter säsong tre Tyvärr. Ja. Det sker ju också lite då och då att vi tittar på tv-serier tillsammans som ett team. Mm. Fast det brukar vara i ett li lite mindre grupper. Precis, och lite, lite kanske eventuellt äldre serier ja. också. Ja, eller sånt som man kan se som QI till exempel, som man kan se bara enstaka avsnitt där man inte behöver följa från början till slut. Precis. Precis. Eller så gör man som jag, Anna och Stefan gjorde för en eller två helger sedan och kollar på. QI i åtta timmar. Mm <skratt> Nummer ett. På vad som händer under en team effort-helg. Team effort är ju en grupp partyprissar. Och våra helgnöjen kan reflektera detta. Just denna helg så består vår fest av att gå på Buffy versus True Blood. Som då är en fest som heter TV-klubben, mina vänner. Ja. Mm. Som Johanna Koljonen. <skratt> Johanna Detta, denna, denna osynliga medlem av The Effortcast. Man borde få lägga en, <skratt> en femma för. i en burk varje gång man nämner hennes namn. För att vi ska sluta bli så starkiga. Jag <skratt> tänker uh, att vi aldrig men, drar kanske här Kanske tvärtom. En... Man borde få en femma varje gång man nämner hennes namn. Så den här Buffy versus Trublad festen. Då, den är självklart huvudnumret när vi innan går på singalongen. Men det är vad som händer nummer ett den här helgen. Och det... Är vi vet hur man festar och om du då köper något av våra paket kommer du få vara med och festa. Mm. Ja, och sen... Det var min, de, de, de min topp fem weekendlista. Mm. Svinbra, och då kan man ju veta sen i, sen i framtiden. För det, vi börjar ju som det verkar nu i alla fall, <laughs> fast, så såvitt vi vet, få några, några fler lyssnare känns det som. Än vad vi har haft tidigare, eh, nu när vi har faktiskt har kommit upp på iTunes och lite såna grejer också. Och då, när det blir tillräckligt många, då kanske vi kan anordna riktiga Team Effort Weekends med lyssnare. Om man då vill ta del av de här paketen, vart kan man nå oss? Då kan man nå oss på valfri social media genom att skriva slash effortcast efterut. efterut. Efterut? Ja, valfri. Men inte Tumblr och inte Flickr eller så. Men, Nej, men, men Twitter och Facebook? Twitter. Mm, exempelvis Facebook slash... Effortcast eller twitter slash Effortcast eller mejla oss på Effortcast at gmail.com Alternativt gå in på en hemsida Effortcast.wordpress.com Och jag ska ju komma ihåg nu än en gång Hur man säger hej då Vad jag minns så säger man det genom att säga hej då Hej då!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 I'll have you know I can flatten steel with my thighs.